Un re, pretendi tutto quello che vuoi, sei come un bambino viziato che non cede mai. Me hise bello lagno. Perché tu sei la mia passione, è tutto quel che fai è giusto per me. Gömbőcéket meg örményéket vártuk vacsora utánra. A kicsi és a középső már ágyban volt egy ideje, a nagy viszont nem mozdult. A hal, ebédlő, játék, nappali szoba, roskatak, tarka, díványán hevert, apró virágos flanel pizsamában, hasán az összegömbődött Mr. Johnnal, és elméülten olvasott valami könyvet, amelyben sohasem lapozott tovább. Feje búbján két hajcsavaró, arcán kiábrándult kifejezés. Az iskola kezdete óta állandóan kiábrándult az arckifejezése, legalábbis a mi ellenlétünkben. Amikor az osztálytársnőivel vagy az unoka testvéreivel beszél telefonon egy csapásra csicsergővé és csacsogóvá válik. Amikor a testvéreivel játszik, úgy vihog, veszekszik és zajong, mintha kisebb volna a kicsinél is. De amikor semmit tesz, vagy úgy érzi, hogy figyeljük, haladéktalanul felölti ezt a negativisztikus magatartást, amely a filozófiával frissen kapcsolatba került ábrándos növendék növendéklányok sajátja. Ó, ez a haszontalan élet, mondja a feje fölött a mi kizárólagos használatunkra lebegtetett felhőcske. Ez a koszos élet, mi értelme van az egésznek? Ezen az estén a felhőcske különleges hangsúlyt kapott. Csupa nagybetű volt benne, s a szöveget aláhúzták a mély sóhajok, melyek fel lehintáztatták Mr. John-t. Hát akkor szegezte neki a feleségem a kérdést minden átmenet nélkül, kit akarsz meghívni a születésnapodra az unokatestvérek mellé? A hullámzó tenger mozdulatlanná vált, Mr. John szintén. A filozófia könyv alig észrevehetően lejjebb ereszkedett, felfedvén a hajcsavarók alatti sóvár és durcás arcot. Az égszinkjék szempár gondterhesen járt körül, s a sóhajok tengerét oly hirtelen duzzasztotta fel a dagály, hogy Mr. John kis híján a földre buk fencezett. Senkit! – felelte végül a kiábrándult lány síri hangon. – Annál jobb! – mondtam én. – Szerintem ugyanis mindig annál jobb, mentől kevesebb ifjont sámborok körülötte. Nőm azonban másképp vélekedett. – Márpedig meg kell hívnod valakit – jelentette ki az általa ellentmondás nem tűrőnek hangon. 16 év, mégiscsak 16 év, ilyesmit nem lehet ifjoncok és megfelelő táncmulatság nélkül ünnepelni. A táncmulatság szóra ismét előbukkant a könyvből a kiábrándult leányzó arca, sóvárabban és durcásabban, mint valaha. A szempár ismét körbejárta a szobát, és a sóhajok tengere viharos óceánnál változott. A hullámverés felébresztette Mr. john aki mérgesen el is vonult nyugalmasabb partok felé, a kiábrándult lány pedig felemelkedett. – Itt akarsz te táncolni? rázta meg ingerülten a hajcsavarókat. – Mikor még az átjáráshoz sincs elég hely? És nincs egy tisztességes ülőalkalmatosság? Elhallgatott, és várta, hogy az anyja megszólaljon. Csak hogy az anyja nem szólalt meg. Szégyenkező tekintettel nézegélt körül, és nem szólt. A lány arca elfacsarodott. – Jaj, anyukám! mondta elfúló hangon, azzal kirohant a szobából, könnyek közt kiabálva. Nem akarok vendégeket, nem akarok táncmulatságot, nem akarok 16 éves lenni. Most meg bileli? kérdeztem. Ha a filozófia ennyire az agyára megy, a filozófiának ehhez semmi köze, mondta a feleségem. Az a helyzet, hogy szégyenkezik a lakás miatt, és szégyeli, hogy szégyenkezik miatta. Bizonyos lélektani rejtelmeket sohasem értem felésszel. Hát, ha szégyeli, hogy szégyenkezik, akkor miért szégyenkezik? Érdeklődtem. E logikus kérdés egyelőre válasz nélkül maradt, mert odakint csengettek, és az előszobában felharsant róza örvendező kiáltása. – Nagy csasszön, itt a gömböcök! Éppen a legjobbkor, ugrott nekik hitvesen. Karol ragadta gömböcöt, és annyi időt sem hagyva, hogy a felöltőjét leveheti, bevonszolva őt a nappali hal ebédlő játékszobába ráripakodván. Rajta, segíts egy kicsit helyre pofozni ezt a szobát! Gömböc körül pillantott. Mit kell ezen helyre pofozni? kérdezte csodálkozva. Mi ismét rádöbbentünk, hogy mennyire szeretjük. Itt van Ni, a divatos lakberendező, akit egymás kezéből kapkodnak a felső tízezer hölgyei, aki a legpompázatosabb lakosztályokhoz szokott. Itt van Ni, amint merően bámulja ezt a nyomorúságos, rendetlen szobácskát, a magunk festette falakat és bútorokat, a szerte szétheverő rikító díványpárnákat, a szanaszéthány pelusokat, a repedezett ablakkereten lógó bolondos függönyöket, a nyikorgó rugójú karosszékeket, a kis díványt, amely magától útnak indul, ha ráülnek és az ember kénytelen sarok meghajtással visszalögdösni, nehogy a televízió képernyőjében kössön ki, és ő, aki gyakori vendégünként oly sok éven át tapasztalta saját bőrén a törött rugókat, a díványt és minden egyebet, most a legteljesebb őszintességgel kérdi, mit kell ezen helyre pofozni. Feleségem elmagyarázza a Bruna ügyet, a születésnapot és a szégyenkezést. Öt perc múlva nyakig voltunk a hurcolkodásban. Gömböc meg én ingújra vetkezve irányítottuk a munkálatokat pontos és pattogó utasításokat adván a rettenetesen pontatlan és rövidlátó feleségeknek, és ezeket ők fel alá loholva, cipő nélkül, ám lelkes buzgalommal hajtották végre, tologatva, húzogatva, áthelyezve, törvezúzra ami a mi távlati pillantásaink ellenőrzése mellett. – Még jobbra! – Nem így, ez már sok! – kicsit balra! – Ó, ti vaksíjak, nem látjátok, hogy ferde! – ki innen azzal a lakosára? Oh, de mégse hozzátok, csak vissza. Rakjátok oda. Le azt a képet. Oh, de mégse. Tegyétek csak vissza. Gömböcnéd, taszítsd egy kicsit odább az asztalt. Csupacsont, húzd idébb a várszekrényt. Nem, még arrébb. Hová lett a váza? Szentséges szűzanyám, de szörnyű ezzel a két vakondokkal. Tegyétek oda. Vigyázva, ti agyalágyultak, darabokra zúztok mindent. S fél óra múltán visszahúzódunk az ajtóba, hogy félrehajtott fejjel, és félig lehúnt szemmel megtekintsük az összhatást. Nem nagyon különbözött a régitől. A hely azért némileg megnövekedett, viszont nullára csökkent a mi szobánkban. És egy kis jó akarattal még táncolhattak is. Viszont végképp nem volt hová leülniük. Majd küldök egy megfelelő díványt, mondta Gömböc. Éppen van egy alkalmi darabom, mintha ide teremtették volna. Nossza, intézzük el a függönyöket is. Itt tartottunk, amikor a csengő újból megszólalt, s róza ajtót nyitván örményék megálltak a szoba küszöbén. Hagy segítsek, kúrjantott azonnal az ita, bár még azt sem tudta, miről van szó. Az örmény ellenben tudni akart minden töviről hegyire, helytelenített mindent töviről hegyire, és nem mozdította a kis se. sem. <gül> ja, ezek a keletiek. Hanyagul elterpeszkedve a fűtőtesten arra szorítkozott, hogy elvi megjegyzéseket tegyen, mint például, ha azt hiszik Kék, hogy tőlem szőnyeget kapnak kölcsön. A szőnyeg másnap megérkezett, a gömböcféle dívánnyal együtt, s amit a leányzó meglátta egy tárgyakat, köszönetkép valóságos könyözömben rohant ki és vetette magát az ágyára. – Ne is mond, hogy ez megint a filozófia műve, szóltam nőmhöz. – Nem, ez a lelkiismeret fordalás műve magyarázta a pszichológia. Jé, még lelkiismeret is van, álmélkodtam. Akár a krokodilusnak. A krokodilusok csak utólag sírnak, mondta a felesége. Ő előzőleg is sírt. Ezt nem találtam túlságosan megnyerő mentségnek. De persze én nem is vagyok pszichológus. Bezzegő. És túl az erkölcsi lelkiismeret folytatta oktató hangsúlyjal, ott az anyagi lelkiismeret Takarékossági ösztön egy ötrödik és vérzik bele. Mert tudniuk kell, hogy a nagylány minden bolondériája tetejébe, még a család fő takarékosa is. Heti egy mozit engedélyez nekünk, és jaj, ha tudomására jut, hogy első hetes moziban voltunk. Igazán nem látom be, miért kell így herdálni a pénzt? Ő utalja ki a cigaretta adagunkat, kénytelenek vagyunk pótmennyiségről titokban gondoskodni. De hát hova teszitek az eszeteket? Ennyi pénzt kidobni csak azért, hogy tüdőrákot kapjatok? Nyomatékosan helyteleníti, hogy anyja az őkorában naponta 50 lirát pazarolt Flipperre. – csak lassan azzal a korral! – mondja az anya. – Ez azt hiszi, hogy fél lábbal már a sírban vagyok. És zsenge mi volt át a lánynak, no meg önmagának bebizonyítandó, elflipperezik ötven helyet száz lírát naponta. Hogy a szemüvegekről ne is beszéljünk. A leányzó úgy véli, hogy anyjának túlságosan sok szemüvege van, hogy ez szinte már mánia, hogy vétkes tékozlás. – Mihez kezdesz velük több a pápa szemed, mint a ruhád? – Mert kevés a ruhám, feleli a jeles anya, amint legközelebb a belvárosban jár, rohan és vásárol. – Ugyanmit. mit? – A közönség kórusa. – Egy új ruhát? – Nem, uraim, új szemüveget vásárol. Egy igen sokadik, igen élénk színű és igen faramuci divat szemüveget, melyet a bizalmi optikusával folytatott szertágozó technikai-esztétikai tanácskozás után diadalmasan az órára vigyezt és hazaszállít, leánya legnagyobb kétségbeesésére. Az anyagi természetű kétségbeesésre végtelen sokokat talál ez az elfajzott lány, aki fél életét azzal tölti, hogy pénzügyi helyzetünkön és lehetőségeinkön spekulál, aki bankó árnyaként jár a sarkunkban, hogy eloltogassa az általunk égvehagyott lámpákat, s anyja szerint előbb-utóbb kapcsoló görcsöt fog kapni. Aki egy rendületlenül vezetett könyvecskébe jegyezgeti az egész család kiadásait, s vátik hangoztatja, hogy háztartásunkban túlságosan nagy a gyümölcs, gáz, perus és tudományos fantasztikus sajtótermékfogyasztás, s hogy a tönk szélén állunk. Amikor pedig az ő érdekében eszközölt kiadásokról van szó, még rosszabb a helyzet. A takarékossági ösztönhöz ilyenkor lelkiismeret fordalás is járul, és az ügy a pszichopátia határát súrolja. Képzelhetik tehát azt a bizonyos napot. Letettem beavatkozási szándékomról. Először is nehogy eltaláljak tévedni a ma lélektani rejtelmek szövevényében, másodszor meg a nagy könnyei átkozottul ijesztőn hatnak rá. Beértem annyival, hogy a szomszéd szobából végighallgassam anya és lánya párbeszédét. – Semmi baj, no, mondta az anya. – A szőnyek kölcsönben van, legfejebb az örménynek kell miatta sírnia, nem igaz? – És a dívány? – szerencsétlenkedett a leány. – Ó, az nagyon olcsó, akkor fizetjük ki, amikor akarjuk, és egy új dívány amúgy is mindenképpen kellett már, most, hogy félig meddig híres vagyok, igazán nem ültethetjük a vendégeket továbbra is arra az ócska díványra. – De én szerettem azt az ócska díványt – zokogott a lány. – Én talán nem – mormolta az anyja, de tüstént összeszedte magát. – Hiszen nem halt meg – mondta. – Felvisszük majd a metébe, ott kipihenheti a fáradalmait. És esetleg Celestino rendbe is hozza szépen. Most pedig hagyd a sírást, különben halára rémíted vele apádat, aki itt hallgatódzik az ajtónál. A nehéz gyermek az esztelen zokogásból még esztelenebb vidámságba csapott át. – Ötődöttek – ordítottam be nem, megmondtam, hogy hallgatódzik, szólott az anya. És ez így ment: zokogások és nevetőgörcsök, locsogó szóáradatok és komor hallgatások közepette a születésnapot megelőző egész héten. A 16 éves leány lelkesedése, hiúsága, sznopsága és mohósága ütközött itt meg ugyanezen leány gátlásaival, félelmeivel és mélabújával, no meg a takarékossági ösztönével. Egy szó mint száz állandó válság és vívódás. Vívódás az ifjoncok kiválasztásakor, csak keveset az Istenért. Máriót nem, az nagyon sokat teszik. viszont szimpatikus. Goidót nem, az mindent összetör, viszont Isteni deltája van. Georgiot nem, az folyton megjátsza a Gászmant, viszont a hangulatcsináláshoz ért. A Gábri bátyját nem, annak pattanás is az arca, viszont megsértődik, ha nem hívjuk. Paolo nem, az nagyon valszoldai, és kilóg a bandából. Viszont mégis akarom. Nem, mégsem akarom. De mégis. Fű, kész. Nem akarok senkit. Vívódás a kiválasztásakor. Nincs egyetlen tűrhetőse, De újat nem akarok. Na, mégis akarok. De ne kerüljön sokba. Nem, ebben nagyon sovány vagyok. Ebben nagyon magas vagyok. Ez nagyon öreges. Ez nagyon fiatalos. – Nevetségesen nézek ki. – Síralmasan nézek ki. – Kész. – Nem magarok semmilyen ruhát. Vívódás a frizura kiválasztásakor. – Jobb fölfelé. – Nem. – Jobb lefelé. – Lófarkat csinálok. – Nem, inkább kontyot. simábra, Borzasabra? Nem. Itt tiszta marslakó. Itt tiszta őrült. – Kész. – Nem fésülködöm meg. – Vívódás és ellenvívódás, mindenért és semmiért. Nem is tudom, miként sikerült megállnom, hogy sem legalább egyszer az ötödik emeletről. Minden esetre megálltam. És a születésnapon a vendégség délutánra volt kitűzve, ahogy délben egykor hazamegyek ebédelni, két ajándéklemezzel, hát ott találok egy izgatott és rebdeső leányzót, aki a nyakamba borul. – Szervusz, papi! köszönöm, papi, szögdécseléssel tükörbe néz, új fennszögdécseléssel a testvérek utálkozó pillantásaitól kísérve nevet, dalol, úgy ragyog, mint egy fákja. Aztán ebéd közben tessék a fákja, szép lassan kialszik, és végül szipogva elrohan. Ez meg miféle válság? kérdezem az anyjától. A várakozás válsága, közülte másodpercnyi habozás nélkül a pszichológa. A színészeknek is van előadás előtt, egy pillantást vetett a válság irányába, és beszélni kezdett hangosan és tagoltam, mintha velem vitatkoznék. – Felesleges kiabálnod – mondta noha, meg sem hukkantam. Ha egyszer sírni van kedve, miért ne sírhatna, hiszen szabad állampolgár. Én csak azt fájralom, hogy azok a szegény ifjoncok egy olyan ifjóncnőt találnak majd itt, aki a szeme helyén két tojást visel. A szabad állampolgár zokogása abba maradt, mintha elvágták volna. Amikor fél-három tájban visszaindultam a hivatalba, a nehéz gyermek a fürdőszobában leledzett, kibontott hajjal és végzetes arckifejezéssel, s a szemét borogatta. Elhatároztam, hogy olyan későn megyek majd haza, amilyen későn csak lehet. Hat óra felé azonban felhívtam őt telefonon. – Halló, ki vagy róza hangja. – Küldje a nagyságos asszonyt – mondtam én. – Az én nagyságos asszonyom ottben táncol? Halló, ki – Azonnal küldje a nagyságos asszonyt! Az üvöltésről felismert. – Nagysasszonyom, gyere, az úr van ott és dühös! Hallottam vészjelző kiáltását. – Nagysasszonyom, rohanj. Nagysasszonya rohant. – Szervusz, minden rendben! – lihegte. – Rakendróra adtad magad? – kérdeztem hidegen. – Igen, a folyosón, poppal. Egész olyan, mint a medve a régi csecímerből. Őrült módmulatunk. – Az biztos. – És Bruna? érdeklődtem. Őrült módpezsek, kezdetben néma volt akár a hal, merev akár a seprűnyél, és halálosan életunk. Most meg odabent pattintatja az ujját, figurázik tánc közben, és mondja a bárgyus szellemességeit. Mindenki bárgyus szellemességeket mond, sóhajtott fel. Mi is ilyen hülyék voltunk? kérdezte kétkedön. Igen, döntött el, meg sem várva az én véleményemet. De olyan aranyosak. Most nosztalgikus volt, – Különösen ő, a feltűzött hajával, a bőszoknyás ruhában, s hát azok a csillogó szemek, mint egy-egy kék tó. – No mi az most, meg elérzékenyülsz? – kérdeztem. – Dehogy? – hazudta remegő hangon. – Olyan öreg vagyok, Dino. Ló halálában vágtattam haza. Üzött a vágy, hogy megvigasztaljam, és megvigasztalódjam magam is. Egészen könnyen ment. És amikor teljesen visszafiatalodva, vagy ha úgy tetszik, visszagyerekesedve, kiléptünk a folyosóra, nyolc óra volt, és az előszobában hemzsegtek az ifjoncok, akik iszonytató elmészségek, platters utánzatú rikoltások, heves újpattoktatás és lábriszállás közepette búcsúztak az ünnepeltől. Az ünnepelt pedig méltóság teljesen tűlte, hogy búcsút vegyenek tőle, kegyesen kinyújtván egyik pipaszárkarját, míg a másikat kontyigazgatási céljából hajához emelte oly nőies, oly ártatlan, és mégis tudatos mozdulattal, hogy a feleségem meg én egy szempillantás alatt újból vénséges vinni öregettünk. Távozván az ifjúncok, a 16 évesről elmúlott a kegyelem állapotta, s a bájos szellemes fiatal hölgy a legrövidebb idő alatt visszaved lett durcás és morgós kölyök ránnyá, aki testvéreit szidalmazza, az ételt fitymája, belemered a semmibe, és baljol sóhajok a tereget. Most meg mi van? kérdeztem nőmtől. Tánc utáni lelki nyavajak, hangzott a pszichológa diagnózisa. Már vége, elmúlik minden, pánterej, minek is élni? Akkor már inkább a megperzselődés. Júj, hogy perzselődöm. Mire a vérig sértett lányzó fogta magát és visszavonult az Aventinusra, a macskával, karjában és piszok életfelirással a homlokán. Egész este nem mutatkozott többé. Nem is kívántam viszont látni. De sok öröme van az embernek a gyerekeiből. Igencsak keserű szájízzel mentem lefeküdni. Az éjszaka kellős közepén halk, papa szólongatásra ébredtem. Régmúlt éjszakák hasfájás, középfülgyulladás, szamárköhögés emlékei villanván belém, felpattantam és meggyújtottam a lámpát. Ott állt a nehéz gyermek, apró virágos pizsamában, Három hajcsavaró a fején, s két hatalmas égszinkék majolika szemmel nézett rám. Rosszul vagy? kérdeztem. Megrázta a fejét. Nem tudok aludni, mondta. Én elhallgatott, nagyot nyelt. Úgy szeretlek benneteket, sukta elcsukló hangom. Azzal eltűnt, ugyanolyan fürgén és nesztelenül, ahogy jött. Jó darabig ébren maradtam, és eltöprengtem rajta. Az a két szem. Ugyanaz a szempár, amelyet oly tiszta és bizakodó tekintettel emelt rám, mikor a háborúból hazajöttem. Ugyanaz ma is. Őrizd meg ilyennek, Istenem! – Menj itt Most meg ő sóhajtozik! – ásított az oldalamon összekucorodott feleség. – Micsoda nehéz, apa!